Valószínűleg nincsen ilyen gomba, amit nyom. Most valószínűleg te tudsz nekem segíteni, hogy ez majd jöjön egy kép. Aha. Már, már beszélek, jó. Közben, hogy beszélek is, ö, azt szeretném kérni tőletek, hogy majd a, ö, a tévén lesz sok minden ö, igék és... Ö, egy bevezető, hogy azt szeretném kérni tőletek, hogy már látom, ugye a bátrabbak már a második sorba leültek, hogy gyertek ide előre, amennyire csak tudunk, gyertek közel, hogy hagyj legyünk egymáshoz is közel, jó, meg, meg a olvasás szempontjából is ez lesz. A, ez, egy, ez, ez a legnagyobb betű egyébként, amit látni fogtok, ennél sokkal kisebbek lesznek. jó? Gyertek, még van itt elő hely, jó? gyertek, üljetek ide le. Jó. Lesz, lesz egy rövid bevezető, és majd utána fogunk uh, igét felolvasni. A jelenések könyvében vannak uh, igék, amik Istent uh, dicsőítő uh, lények, énekelnek vagy mondanak el vagy emberek, és ezeket fogjuk megnézni. Röviden szeretném ezt egy pár szóval bevezetni. Ugyan miatjánk, aki a menyekben vagy, szenthetessék meg a teneved. Csavakat kezdtem el megnézni, hogy mit jelent az, hogy szenteltessék meg a teneved és a Szent Szónak két hogy is mondjam, fordítását e, találtam meg. Először is tulajdonképpen a sanctus, mint szent, az egy latin szó, és e, ennek igazániból a jelentése az erköl, erkölcsileg tökéletes. A első János egyötben ez van, hogy ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi Sötétség, vagyis Isten tökéletes, és uh, ugye, hogy Isten alkot valami jót, akkor uh, a sátán mindig uh, megpróbálja lerombolni ezt, és uh, például az Isten uh, szentségéről, Isten tökéletességéről, uh, a Biblia által kinyilatkoztatott képet rögtön a sátán lerombolja, ugye biztos ismeritek a klasszikus kérdést, hogyha Isten szent, ha Isten tökéletes, akkor miért engedi, hogy ilyen csomó dolog történjen a világban. Ugye? És hát ezt uh, tudjuk, hogy ez nem azért van, mert Isten nem tökéletes, hanem azért, mert mi vagyunk bűnösek. Vagy éppen a keresztény lelki embert kezdje uh, uh, támadni a uh, sátán, hogy te hogy lehetnél közösségben Istennel, néz magadra, nézd a, nézd a bűneidre, és akkor a Bibliában olvassuk szintén a János levelében, Ha az mondjuk, hogy közösségünk van bele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekezsük az igazságot, ha pedig világosságban járunk, ahogy a nő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az Ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha az mondjuk, hogy nincsen bűnünk, Önmagunkat csaljuk meg, és nincs megbenünk az igazság, ha megvalljuk bűneinket hű és igaz Ő megbocsáthatja bűneinket és megtisztít minden gonosságtól. Isten Szent és erre buzdít minket is, hogy legyen, legyünk szentek, legyünk erkölcsileg tekintsük mércének, hogy, hogy lehetőséget adott nekünk Isten arra, hogy mi is elhagyjunk bűnöket, megtisztuljunk a bűnöktől, és vele járjunk, a világosságban járjunk, a tökéletességben járjunk. És hogyha mégis elbukunk, oda menjünk újból Isten elé, és, és ő megtisztítson minket a Bűneinktől. A szent szónak igazándiból az eredeti jelentése, ez egy héber, fári szó, ami igazándiból különlegesen elkülönített az egyébként láthatóktól, létezőktől tökéletesen elkülönülő, különálló ez a szónak a jelentése. Ennek a latin formája a fánum és a már ismert profán, profánum. Ez, ez megragadott tengem ez, ez a szó, ez a profán, fánum és profánum. Tehát a fánum az, ami az elkülönített és különleges Isten jelenlétének és kielentésének a helye, a profán, az pedig bármennyire is tökéletes dolgokról beszélünk, az, egy, az nem. Tehát nem az, ami az Isten kielentésének helyen. De nézzük pontosan, Az különleges kilentés helye, 2 Mózes 3-4-től kezdve így olvasjuk, Mózes pedig Apósának, Jetrónak, Midián papnának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez. Ott megjelent neki az úr angyal a tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem égel a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem égel a csipkebokor. Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes, Mózes! Ő pedig így felállt. Itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta. Ne jöjj közelebb, old le a sarudat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta. Én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Különleges kijelentés helye. Ugye Mózes melózik, munkában van. Terelgeti a juhokat, megy ide, megy oda, keresi a különböző Legelőket, ugye talán Zsolti tudna elmondani, hogy éppen melyik időszakban melyik fű kell nekik az állatoknak legjobban, és ö, egyszer csak elkerül Isten hegyéhez. Nem keresi Isten, de mégis elkeveredik oda, és hiszem azt, hogy a mi életünkben is, és minden ember életében van egy olyan pont, egy olyan hely, amikor elkerül ö, arra helyre, ami az Isten kielentésének helye, ahol, ahol a te életedben, az élét, él életedben üzen valamit Isten, ez egy különleges pillanat, különleges alkalom. És ugye Mózesnek is Isten egy ilyen különleges formában egy égő csipkebokor. Ez, ugye nem várjuk, hogy nekünk is Isten égő csipkebokorban jelentse ki magát, de oda nem lehet csak úgy a megszokott dolgainkkal belépni, és Mózes is erre figyelmezteti Isten, hogy most egy nagyon különleges, nagyon különleges dolog van. Ez nem az, amiből te jössz. Itt most nem tovább legelted a juhaidat, ez nem egy hegy a sok közül, ahol vagy, hanem itt most én akarok veled beszélni. A ö, fánum, ugye, és a profánum, e próbáltam profán dolgokat kiválogatni. Persze ugye ezeken ezek kicsit vicces, mer elsőre nem gondoljuk azt, hogy a Bécsi Zaher KV vagy éppen a, egy BMW csoda autó az ugye ugye átalában hétköznap értelembes azt mondjuk rájuk, hogy ezek nem profán dolgok, <hül> hogy ezek nagyon is különleges és uh, szimbolonalas uh, dolgok. Mégis abban a Az összefüggésben ugye, hogy Isten kijelentésének a helye, az nem hasonlítható. Isten kijelentése, Isten jelenléte nem hasonlítható semmilyen földi dolgokhoz. Ebben az értelembe véve ezek a csodaszép ö, dolgok, ezek is ö, profán és ö, értéktelen dolgok. Szenteltessék meg a teneved, ugyehogy Mózesnél a ö, saruját le kellett oldania, Isten eh, nem közölíthető meg a megszokott a, a profán eh, dolgokon keresztül, és eh, Istennek eh, nem az a fontos, hogy, eh, hogy mit hozunk elé, Fizikai értelemben. Sámuel könyvében, egy, egy Sámuel 15-22, a nép azonban elvette a zsákmámból a kiírtásra szánt juhoki és marhák javát, hogy feláldozza Istennek az Úrnak Gilgában. Akkor ezt mondta Sámuel. Talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véresálozat, mint az engedelmesség az Úr szavar iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Vagyis ugye, mi, a, mi a dolgok lényege? Uh, eljövök uh, vasárnap ugye kinek ki csinál én különböző ilyen uh, vetítésekkel meg egyebekkel foglalkozom uh, kávét iszunk reggel imádkozunk énekek vannak, meghallgatjuk a tanítást utána a közösségben vagyunk beszélgetünk egymással ez egy nagyon jó dolog, ez áldás uh, csak amikor ez egy ilyen programpontszerűen lefut az életemben vajon ö, itt van-e a szívem, és vajon találkozok-e Istennel. És ö, a lényeg az az, hogy ö, Isten egy ö, nyitott ö, szívre vár tőlünk, amikor letesszük a dolgainkat, mint ahogy Mózes levette a saruját, hogy ö, mi is levegyük azokat a dolgainkat, amik, amik a, amikon keresztül nem közelíthető meg Isten. Isten csak a, a nyitott szívünk ö, kön keresztül, és ö, az ő ö, dolgaira való ö, figyelésen keresztül, csak a szent dolgokon keresztül közelíthető meg. Itt a ö, szent dolgok, ugye az imádság, ami ö, ugye nem egy elmormolt, vagy egy, ö, csak egy kérészuhadag, hanem hanem valóban a közösség Istennel, amikor kérdez felelek, amikor beszélgetek valakivel, erre gondolok imádság alatt, A dicséret, a dicsőítés, ami egy, ami egy világ számára felfoghatatlan, értelmezhetetlen dolog. Az ő szavának, üzenetének keresése, bibliaolvasás, amikor itt tanítást hallgatok, és még egyszer, tehát nem megszokásból, nem csak programpontszerűen, hanem nyitott szívvel és figyelve Isten kijelentésére. Az ő akaratának cselekvése, ugye, ahogy Matt is mondta most, ez is, ez is egy szent dolog. Ez is egy szent dolog, ez is egy a világ dolgaitól elkülönülő dolog, hogy ugye fiatalok Ukrajnában meg Romániában mennek, ami mondjuk nem a kedvenc, kedvenc úti célja a magyar fiataloknak. És értelmetlenek is lennének ezek a dolgok, akkor ha nem Isten jelenléte, nem az Istennel való közösség lenne a legcsodálatosabb dolog. Szentetessék meg a te neved! Hogy hívják Istent? Ez egy érdekes kérdés, és szintén Mózes is megkérdezi Istentől, ugye, hogy elküldi őt Isten, hogy hozzaki ki Egyiptomból Izraelt. És, és jó, na de mit mondjak óran ki ki az, aki küldengem, tehát hogy hívnak <gül> és akkor isten mondja neki a, egy, egyébként az ó szövetségben egyik leg gyakraban hasznnák megnevezés a vagyok aki vagyok, a, en, ennek a szónak az a lényege, hogy létezek ö, önmagamban is vagyok, aki vagyok tehát létezek a, a, világ nélkül is létező, tehát a teremtettség nélkül is létező Isten vagyok. Tehát nem egy fából faragott Isten, hanem egy élő Isten, örökkévaló Isten vagyok, aki vagyok. És az Ószövetségben nagyon sok neve van Istennek, annak az Istennek, az egyélő Istennek, mégpedig a jellemzői alapján. Csak párat olvasnék fel, ami úgy talán ismerősebb. Elohim, Isten, Adonai, Úr, Uram, el Shaddai, mindenható, Isten, Jahve, Salom, az Úr az én békességem, Jahve, Rá, az Úr az én pásztorom. És ha szeretnétek, akkor oda tudom adni ezeket a, ezt a listát. Mindegyik, mindegyik egy ilyen szívet megmelengető elnevezés. Mindegyik arról szól, hogy Isten mennyire szeret minket, és mennyire, mennyire értékes és nagy kincső nekünk. És az új szövetségben pedig az atya szólt, mint ahogy Jézus is a számunkra tanított imádság elején, hogy hogy szólítsuk Istent, atyánknak szólítsuk őt, és erre tanít minket Jézus. És azt hiszem ez egy nagyon fantasztikus dolog, hogy egy közösséget jelent. Mert egy atya az, az nem csak fölöttünk áll és a vezetőnk, de az, aki szeret is minket, akihez vér szerint tartozunk, akinek gyermekei vagyunk, gyerekei vagyunk, aki apukánk nekünk, ez egy olyan jó szó. És magát Jézust is a Ézsajás 95-ben ezt olvashatjuk róla, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erő is, erős Isten, örökkévaló atya, békességfejedelme, ez Jézusról szól. Tehát Isten neve az Atya, és a e, szükségünk van rá, hogy közösségben legyünk vele, és e, én szeretném kérni, hogy e, ezt a mostani alkalmat is töltsük úgy, hogy Istennel vagyunk közösségben, és ez a mai e, e, mai e, ige rész, miatyánk a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved. Ez erről szól, hogy, hogy Isten nevét megszentelni az, az az első a kérések között. Valaki úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen az egész miatyánknak ez a lényege, és a többi kérése az ennek csak a részletezése. Jó, én ezt így ezen nem gondolkodtam, megmondom őszintén el, de esetre ez egy fantasztikus és számunkra fontos dolog, hogy hogy Isten nevét megszenteljük. Nem Istennek van rá szüksége, nem Isten lesz tőle több, hogyha megszenteljük az ő nevét, hanem mi leszünk többek, mi leszünk közelebb hozzá, és erre nagyon nagy szükségünk van. És most így, így fizikailig is közelebb jöttünk. Következő diákon mindig lesz egy igen majd egy ének, és az igéknél, mutatok rá egy példát, jó? ahol ilyen vastag betűvel ki van emelve, nem, mindig, nem mindenhol sárga, meg nem mindenhol lehet ilyen szépen jól olvasni, de ahol ilyen vastag betűvel ki van emelve. Azt nem kérni, hogy olvassuk majd együtt, jó? A többit ezt olvasom én. Ups. Igen. Aha, tudtam, hogy ebből baj lesz egyszer ennyi, ennyi technika egyhelyen. Oké. Okay. Jó, tehát az olvasuk együtt. Jó, ez egyébként milyen jó, hogy egy kicsit fölrázott minket, meg engem is. Ez oh, a dolog. Jó, és akkor tehát olvasnám az első igét. Az igék azok, a, a még egyszer ugye a jelenések könyvéből, hagyd mondjam el nektek, hogy én nagyon sokat tanulmányozom, a jelenések könyvét, és ezeket az ige részeket be kell, hogy valljam megtek Ezeket mindig úgy átfutottam, hogy persze ott, ott vannak valakik, mondanak valami, de úgy is nekem nem ez érdekel a jelenések könyvéből, hanem engem az érdekel, hogy mekkora jégeső, meg milyen dolgok lesznek, meg hogy, hogy lesz a, a, a világ vége felé. És, és rájöttem, hogy igazán ez egy, ez egy borzasztó fontos dolog, mert Ugye, ha már használjuk azt a szót, amit eddig használtuk a profán dolgokról, érdekelnek jobban a jelenések könyvéből, hogy mi lesz ezzel a világgal, vagy az érdekel jobban a jelenések könyvéből, hogy, hogy mi lesz akkor, amikor már csak Isten előtt leszünk szemtől szembe, abban a tökéletes világban és ott imádat lesz. Úgyhogy lejöttem arra, így, valahogy Isten ebbe így viccesen megfedett, hogy, hogy olvastad már ezeket az igéket is? figyeltél ezekre. Ja. Jelenések negyedik részében, hogyha van új fordítású bibliátok akkor és nem tudjátok elolvasni, nyugottam kövessétek ebbe a saját bibliátokban mert az új fordításból van. Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó amennyiben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem és így szól: "Jöyj fel ide, megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük." Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a Jáspishoz és a karneo és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból vilámok törtek elő hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig hétlámpás éget lobog.